İnsanları Allah Subhanahu taala yanında uca dərəcələrdə, uca məqamlarda yüksəldirlərdi. Olduqdan sonra o insanları aşağı indirir. Fe innallaha xalqa Allah Subhanahu taala yaratdığı məxluqatı, insanları iki dərəcəyə ayırır. Və ce'aləl 'əliyīna mustaqarrə lil 'ulyə. Və Allah Subhanahu taala 'əliyīn deyilən yeri öz uca tutuqullar üçün ayırır və əsfəli səfinin müstəqarr səflə və yerlərin ən elebişi rəzli olan ən aşağısı olan əsfəli səfinin də Allah Subhanahu taala cəlil <coughs> qullar üçün <için> eləyir. <coughs> və cəli itaat əhlinə Allah Subhanahu taala həm dünyada, həm də axirətdə də onlara uca məqamlar verir. İnsanlar yanında da onları ucaldır, öz yanında da. Və əhrl-i məsiyyətə əsferinə fi-d-dunyā və əxirə həmçini günah əhl əhlinin də Allah Subhanahu taala dünyada və axirətdə mənziləsini aşağı salır. Və kəma əcəl əhlü təatəhü əkramu xalqı aləy. Və həmçini Allah Subhanahu necə ki, ona itaət əhlinə Allah Subhanahu özünə ən sevimli qullardan eləyir və həmçini də və əhlül-məsiyyətə ahwanu Günahkar insanları da Allah s.ə.q. özünə ən aşağı qullardan eləyir Və cəaləl izzəti ləhəulə və zillətə ləhəulə və Allah s.ə.q. izzəti ucalığı <coughs> itaat əhlinə bəxş edir Və zillətə və siqara və alçarlığı zəlilliyi isə Allah s.ə.q. kimi üçün verir? Günahkarlar üçün Və kəma fi musnəd el-İmam Əhməd necə ki, İmam Əhməd keçən bir hadisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki: "Mu'is bi's-sayf bayn yaday mən deyir qiyamətə yaxın qılıncla göndərildim. "Və cu'a rizqi tahta Və Allah subhəna mənim ruzumu mənim qılıncımın zəmin altında eləyib. "Və cu'a zilləta və sıqara alə man xaləfə Allah subhəna və təzəlliyyəyi da mənim əmrimə, yəni mənim dinimə ası olan kimsələrdə eləyib. Aydındır. Yəni, bu hədisi məsələn, xalaci fikirli qardaşlar, onlar dəlil gətirirlər ki, ancaq elə bir rüzinin yolu nə ilə deyil? Hə? Qılıncına. Birdən bu hədisi dəlil gətirir, nəcə cavab verməyə olaraq? Onlara nətər cavab verməyə olaraq? Peygəmbər sallallahu alayhi və səlləm deyir ki, mənimdir ruzum məqrumcimin altında edilir. Hə? Bir dəvə dəstədimişdi bu Həzinə Şəhrin. Yəni ümumiyyətlə burada söhbət əsas alimlər gətirir ki, dini düzgün yaşamaqdan gedir. Dini İslam müsəlmanın rusi, dini düzgün yaşamağıdadır. Əgər o dini düzgün yaşamaq ola bilsin ki, vaxt gələr, səbir olar. Səbir ruzunun səbrinin altındadır. Və ola bilsin, sənə rüzicin dəvətin altındadır, ola bilsin, sənə rüzicin danışmanın altındadır Və ola bilsin, sənə rüzicin süsmanın altındadır Ayrıq qardaşlar, o yerinə görə, məqamına görə o nə olur? Dəyişir Və ola da bilsin ki, sənə rüzicin nədir? Sənə qılıncının altındadır Yəni, o İslam düzgün yaşamaq yəni Harada necə lazımsa, orada o cürnə İslamı yaşamaqdadır Nəsə, şəx getirir ki, və kullə mə əbdü məsiyyətən nəzrə ilə əsfələ dərəcə, bu günah işlədikcə Allah subhanətələrə yandı, onun dərəcələri düşür, aşağı inir, və la yəzəli fə nüzulə həttə yəkunə minəl-əsfəlin və günah işlədikcə və çoxalır-çoxalır, hətta ən aşağı dərəcəyə gedir, düşür. və kullə mə amilə taətən irtəfə bihə və itaat eləyəndə də qulun Allah Subhanahu olan dərəcələri yüksəlir. Və ayyazilu fi irtifa hatta yakuna min al-a'la aliyin. V etdikcə də bu itaat yüksəldikcə də hətta gedir ən yüksək mərtəbələrə çıxır. V gad yashdamu lil 'abdi fi ayyam hayati suud min wajhin nuzul min unwaj. eyni gündə qulun həyatında həm eniş ola bilər, həm də nə? yüksəliş yəni. İnsan günah eləyə, sonra bir yaxşı əməl həm enər həm də qalxar yəni. Yəni öz xatasını təlavül edir. Və ayyuhuma kana aghlab alayhi min ahlihi. Və bulardan hansı insanın həyatında çoxdusa, insan Allah Subhanahu va Taala yanında o nəhlindən sayılır. Fələy isə mən səadəmiyyət və nəzrlə dərəcətin vahidə. Şək yox ki, 100 dərəcə endidən sonra 1 dərəcə yüksələ, nədir? Allah Subhanahu qatında endi Şeyx Qasimi ki, "Valakin yu arad hahun ali nufuz və burada deyir, incə məsələlər var. Bəzi insanlar deyir, nəinki bəzi insanlar, yəni hətta pey məhəllədə görürsən ki, bu məsələdə çaşır. Yəni dəqiq ayıra bilmir deyir. Bunlardan biri də odur ki, <coughs> günah eləyəndən sonra günahın ə, təsiri o da gözün bir ucə vermir. Yəni, günahı eləyirsən, bir də görürsən ki, günahdan sonra bəla sıraz gəlmir, o dəqiqə gəlmir. Və görürsən ki, bu hal insanı görürsən başqa günahlara götürür. İnsan elə fikirləşir ki, günahdan sonra bəla o dəqiqə gəlməli. Ayrıq, qardışlar. Amma ola bilsin ki, günahdan sonra bəla o dəqiqə gəlməsin və ya 5 gün sonra gəlsin və ya 10 gün sonra gəlsin və ya 1 il sonra gəlsin. Ona görə çox insanlar günahdan sonra görür ki, Allah subhanətələlər heç nə eləmədiyi, Və yaxud elə fikirləşir ki, Allah s.ə.v. sustu Və o insan başqa günahları eləmək üçün bu haldan cürət alır Sonra şeyx gətirir ki, həmçini burada başqa insanların xəta elə, elədiyi, anlamadığı bir məsələlərdən bir də Və hüənəl-əbdu qadiyən zilin uzulən bə'idən abədim ümumə beynəl-məşriq vəl-məqrib Və ümumiyyətlə Allah s.ə.v. yanında insanların düşməsi, əmməsi insanlara görə fərqlənir. Elə insan var ki, tədricən Yəni tədricən yavaş-yavaş enir. Və elə də insan var ki, birdən-birə, yəni ki, necə ki insan ki, yüksəlir, yüksəlir, 9 mərtəbəyə çıxır, birdən bir ayağı büdrüyür o 9 mərtəbədən tap patrupla aşağı yerə. Aydın qardaşlar. Və elə insan olsun ki, yavaş-yavaş düşsün. Bunların hansı daha pisdir? Birdən birə düşən yoxsa ki, yavaş-yavaş düşən? Yavaş. -yavaş. Hə? Birdən düşür. Bir hə? Yavaş, yavaş. Birdən düşür. Bir hansı Yavaş-yavaş düşməyə. Birdən. O, yox. kimki deyir yavaş-yavaş düşmək lazımdır, niyə deyir? Və kimki deyir birdən belə bir düşmək lazımdır, daha ona nisbətdə daha əfsandır. Ona nə deyir? Yəni dəlilləri nədir? Hansı məntiqə əsaslanır? Birdən üç də ailə qarşı qapmaq nə iləmək? Hə? Yaxşı yeah, üçdə qarşıda onu yəni hiss edə bilmirəm. Olubilsin, heç ayılmaz 9-cu mərtəbdən düşən adam çox böyük ehtimal sağa qalmır Ümumiyyətlə, <gülüyor> <gülüyor> hə? heç birisi yaxşı deyil Amma fikirlə, çünki aralarındakı fərq nədir Və şeyx burada ümumiyyətlə misal gətirir Və insan deyir, elə olubilsin ki, elə düşsün ki <coughs> Yəni, və məhə beynə səmək vali ard Elə ki, əvvəlki dərəcəsindən düşdüyü dərəcənin arası yerlə göy Qədər olsun. Fələyə fi səudə 1000 dərəcətin bi vahid və ondan sonra insan Min dəfə qaçsa da əvvəlki deyə, anına də çata bilməz. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih bir hədisdə buyurur: "İnəl əfḍəlü yətəkkəlləmü və qol ağzından elə bir dən kəlmə çıxarar ki, ona fikir verməz və o kəlmənin vasitəsi ilə deyir, elə bir şey Allah subhəna və ya xod əvvəlki ağlından məğriblə məşriq qədər uzaq düşür. Aydın də Hədisi Buxar rəvayət edir Yaxşı, sonra da ki e, Tədəruj ilə düşənlərə misal <coughs> Məsələn, namazdan xuşunun itməsi Aydın birinci pillə Sonra gəlir Verilən fürsətləri dəyərləndirməmək Göz yummaq Eşidməməzliyidən gəlmək Gölməməzliyidən gəlmək Sonra gəlir Faydasız və ya günahı olmayan işləri çoxaltmaq. Məsələn, çox yemək və yaxud çox içmək və yaxud çox gülmək və yaxud çox danışmaq və yaxud çox yatmaq. Aydındır. Sonra gəlir sünnələrə tərk eləmək və tərk elək ilə gəlib fərzlərə dirənmək. Aydındır. Və bu hal insanların halına görə yəni, deyişə bilər. O, bunun içində olabilsin. Nafilə oruclar da gedə bilər İnsandan insana dəyişə bilər yəni. <coughs> Və Şəx gətirir ki Fəeyyü suudun yuvazi həzə nəzlə deyil, Birinci ki, o birdən-birə düşənlər üçün deyir ki insan deyir, bələ düşənlər sonra Birdən-birə düşənlər sonra Bunu deyir, hansı deyir Yüksəliş deyil, bunu qaldıra bilər Və nuzulu əmrun ləzmin insan. Amma şəx gətirir ki Eniş, eniş Yəni, müsəlman Yəni Ümumiyyətlə, məsələn, alimlər gətirir ki İstir günahlarda, istir başqa şeydə Bir şeyə Lazım olduğundan Çox dəyər vermək olmaz insan olsun İstir günahlar olsun Günahlardan çəkinmək olsun Əgər bir şeyə lazım olduğundan Çox dəyər versin Ya özü itirərsən Ya donu itirərsən Aydın qardışlar Boşa üç düz qaydanı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 O da o tərifləyərsən ki Təkəbülli hə? gələr Sonra özündən xoşu gələr Sonra özündən sonra heç kim bəyənməz Və yaxud günahlar mövzusunda da elədir Yəni bir günah Günaha layiq olduğu elə bir iki Qəzəbi verməlisən Məsələn bir dənə xırda günaha görə Sən məsələn qardaşı görəndə Məsələn günahlar Adam var məsələn zina edir Adam var yəni cürə bəcür günahlar edir O günahın günahının dərəcəsinə görə Ona qəzəblənmək lazımdır Əgər onun dəyərindən Daha çox qəzəblənsə Onu itirərsə Aydın deyil Ona məsələn Misal verək Qardaş Küçədə daha qadına baxdı Aydın deyil Bunun məsələn Həddən artıq yəni, Daha şiddətli şəkildə Baltalama olmalı yəni, Demək lazımdır Nəsiyyət eləmək lazımdır Amma şək yox ki Bəzən görürsən, insan nəsihət eləyəndə zina elyən adama elə đi nəsihət ona eləyir. Ayındır. Bu ola bilər, səbəb ola bilər ki, o insanın ürkməsinə və o insanın elə bil ki, o insan əgər görsə ki, əgər buna görə mənə belə nəsihət eləyirlərsə, məni asıb kəsirlərsə, gör o biri günah düşsə, mən neyəyələr. Ya o insan o nəsihəti elə bil ki, şəriətin nəsihəti kimi qəbul edir. Səhr qarşındakı insan şək yoxdur. Sir Əli nazından çıxsın, sir Əli nazından çıxsın, sir kimin nazından çıxsa çıxsın. Amma iş gətirir ki, burada "Və nuzulü əmrün lazimül lil insan" deyir, Eniş hər bir insanın həyatında mütləq olan bir şeydir. Yəni elə bir insan yoxdur ki, xata eləməsin, elə bir insan yoxdur ki, deyir, günah eləməsin. "Və lakin minən nəs men nuzulü ilə gəflə." Amma deyə insanların bu enişləri dir fərqlənir. Bunlardan Kimisi qəflətlə inir Aydındır? Və həzə idə stəyqəzə min qəflətə aadə ila Əgər bu insan qəflətlə yenibsə Allah subhan təala yanında, yəni qəflətlə bilməyib günah eləyib. Bu insan deyir, əgər də de, aylarsa, yəni bilərsə ehtimal dərəcəsinə qayıdır. Birinci ehtimal. Aw ila arfa minha bihasbi yaqazətih. Yağud onun elə bir ki o bəsirətinin və yaxud Allahdan qorxmasının miqdarında, imanının miqdarında o insan ola bilsin, ondan daha da yüksək hala qayıt edilər. Aydın şeyx İbn Qeyb bunu gətirir. Yəni, ümumiyyətlə, günahkar insana həddən artıq yəni, nifrət eləmək olmaz. Çünki, bəzən, məsələn, insan günah eləyəndə sən fikirləşirsən ki, səhədə bundan bir də adam olan deyil, elə nifrət eləyək sana. Amma sən fikirləşəndə ki, o insan daha tövbə, tövbə etdikdən sonra daha da əvvəlki əvvəlki anından daha da gözəl vəziyyətə qayıda bilər. Artıq səndə o insana qarşı nəzərlər dəyişir. Qayındır. Şəhisləşirsən ki, bu bundan da yaxşı halında ola bilər. Amma sən qapını bağlayanda, desən, "Vəsə bunun adam olmayacaq." Artıq sənin ona qarşı olan nəsihətlərin nə olur? Dəyişir. Və onun elə Yəni hala gəlib çıxmasına da bəzən sənin o sərt nəsihətlərin səbəb olur. Hə, Şeyx gətirir ki, "Hədamə tə raca ilə ilə dərəcətih." Bu ayılan insan, qəfletlə günah işlənən insan ayıldıqda nə vaxt ki, itənətə qayıdır, əvvəlki dərəcəsinə qayıdır. "Vaqad la yasilu iləha wa ki insan Əvəlki dərəcəsinə qayıtmasan, ola bilsin ki, əvvəlki dərəcəsindən daha üstünə qayıtsan və innahu qad yaudu a'la himmeten mimma kan, və ola bilsin ki, yəni əvvəlki dərəcəsindən, əvvəlki halından daha yaxşı halı olsun günahlara çəkinmək baxımından, və qad yakunu adafi himmeten və ola bilsin ki, himməti daha da zəif olsun, və qad yaudu himmetu kemakanat və ola bilsin ki, əvvəlki halı elə də olsun. Və Burada məsələ var. İnşallah o da qalsın gələn dərsimiz. Asallallahu səlləm alə nəbiyyina Muhammed və alə və səhli və səlləm.